الله يتبعنا فيا من قد تمر هنا لتقرأ هذه الذكرى تذكر إن تكن حرا بأننا لم o je jasne tu. Sirduju najdikun ćemo spomenuti jeste uz Allaha u pomoć, hiljavi poslanice. Stari tu Allah, gospodar svijeta, želio od ljudi kada im isnad 77 najodabrani je nebesa, stvorenje zadužio, najodabrani je meleka zadužio da prenese najodabranim čovjeku njegove riječi i njegove poruke. Zati ćemo spomenuti sami dobivamo sa ako se bježimo za tu poslancu za Koran zatim ćemo spomenuti kako da se vratimo tom Koranu šta to znači povrata Koranu ispomenut ćemo tačku primjere kako su naši prijedhodnici za koje nam Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže man kane mu stemnen fel je mat ko da se povede i ugleda na nekog neka se ugleda na one koju su umrli Za to spominjemo njihove primere kako su se oni odnosili sa Kur'anikerim. Koga arudil muslimin, wa yasa ma wa ayaba Studio Behar.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 Nakon zahvale uzvišenom Allahu i salavata i salama na njegova poslanika Muhammeda nako kako nam je naređeno večeras govorimo zaista o temi o kojoj je neophodno govoriti, ali isto tako kako je neophodno, jednako tako je i teško za jedno Allahovo biće da opisuje njegov veličanstveni govor da nas Allah uzvišeni pomogne da bacimo malo svjetla na ovu temu Jer kako reče Ibnu Tejmije u svojoj poznatoj knizi Al-Muqaddime Fit Tafsir, ljudi sve što se više odmiču od vremena poslanca i vremena poslanice, sve se više udaljuju i od onoga s im je došao poslanik i sve to manje postaje poznato kod njih. Zato postaje obaveze onima kojima je Allah dao znanje, o tom što je donio poslanik i onima koji imaju i nose ono što je dao poslanik da prenesu od toga ono što znaju i onoliko koliko mogu kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buhari balligu bu anni ولو آية tanesita od mene pa makar ajet jer obaveza ljudima kao što rekosmo sve što se vrijeme više udaljava od vremena poslanstva sve više ljudi nažalost udaljava se od toga što je došlo i sve više vrijeme liči onom vremenu prije poslanice da koje bilježi ima muslim u svom sahihu hadisu da vahova poslanika sallallahu aleyhi wa sallam je kaže poslanik Inna allaha nadara ila ahlil arv Allah je pogledao na stanovnike zemlje to jest prije poslanstva prije nego što je htio da pošali svoju posljednu poslancu i pečata svih vjerovjesnika pogledao je stanovnike zemlje Famaqatahum arabehum a ajemahum Pa ih je prezrao Prezrao ih je arape i narape Illa beqaja ahlel kitab Osim ostataka sljedbenika knjige Onih koji su bili na istini A riječ beqaja ostaci ukazuju na njihovu, na njihovu malobrojnost Zato pogledajte ovaj period U ovom hadisu imamo jednu stvara To je da veza između roba i gospodara je veza obožavanja isključivo Veza obožavanja putem onoga što je uzvišeni Allah prenio preko svojih poslanika u svakom vremenu Nikakve druge veze nema I to vrijeme se odlikuje Osobine Zbog kojih je Allah prezreo Taj narod I te stanovnike zemlje osim ostataka knjige Pogledajmo kakve su da vidimo i malih danas Prva osobina zbog koji je Allah prezreo Te stanovnike tad u to vrijeme Bio je širk Kufr I sve ostalo propratno što prati to Znači obožavanje drugih Ozimanje drugih božanstava Mimo Allaha uzvišenog Nevjerovanje u njega Zulum Nepravda koja se čini među ljudima Neznanje Kad kažemo neznanje Ne znači da ti ljudi nisu imali civilizaciju i Ne znači da ti ljudi nisu imali nauke Imali su određene nauke Imali su određenu civilizaciju Al kad kažemo znanje Mislimo na znanje o gospodaru svijetova Mislimo na znanje o njegovim poslanicima, mislimo na znanje o vjeri koju je poslao po svojim poslanicima. Na to neznanje se misli. Grijesi, razni vidovi grijeha koji se čine, sve su to razlozi zbog kojih Allah uzvišeni je prezreo te ljude u to vrijeme, osim ostataka sljedbenika knjige koji su Nisu činili Allahu širka, nego s njega su jedinog obožavali i imali su znanje o poslanicima i ono s čim su donijeli. Zato Allah uzvišeni govori da je poslanika poslu sa tim ciljem da izvede ljude iz tama, iz tama kufra, nevjerstva, neznanja, grijeha u svjetlo imana, znanja. I pokornosti Allahu uzvišenom. Zato Allah uzvišeni kaže Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan-nas min adh-dhulumati ilan-nur. Kniga to jest Allahova knjiga kniga koju smo ti pustili tebi Allahu poslaniče da bi ljude izveo, ljude sve ljude. Čak šta više, ke, kako kažemo fesili ovde nas ulazi tu i džini. I džini ljude da bi izveo iz tama, tama kufra, tama neznanja. Tama nepokornosti Allahu uzvišenom činjena gdjeha prema njemu, ili nur u svjetlo, svjetlo imana, svjetlo upute, svjetlo znanja, svjetlo pokornosti uzvišenom gospodaru svih svjetova. Mi izni rabbihim ila siratil azizil hamid, sa dozvolom toga gospodara na put silnog i koga sve hvalim. Znači, braćo i sestre, kad pogledate stanje zbog kojeg je Allah prezreo ljude u tom vremenu, treba razmisliti o ovom vremenu. Da li se te osobine nalaze u ovom vremenu i kod ovih ljudi? Imali širka? Imali kufra? Imali neznanja o Allahovoj vjeri? Imali nepokornosti uzvišenom? Gdje je iman? Gdje je znanje o gospodaru svjetova, o njegovim poslanicima i vjeri? I gdje je pokornost uzvišenom Allahu tajno i javno? Kad sve to pogledamo, javlja nam se, ostavit ću odgovor na to pitanje vama, da razmislite koji ste tu u I kad sve to razmislimo i vidimo, pokazuje nam se potreba, ukazuje nam se potreba, nepresušna potreba da opominemo ljude na poslanicu gospodara svjetova. Na poslanicu koju je poslao preko svoga posljednjeg poslanika i zapečatio sve poslanice, I sve poslanike. Zato ćemo večeras spomenuti inša Allah nešto u vezi toga u nekoliko tačaka. Prva tačka koju ćemo spomenuti jeste ciljevi poslanice. Šta je to Allah, gospodar svjetova želio od ljudi kada im je iznad sedam nebesa najodabranije stvorenje zadužio, najodabranije gmeleka zadužio da prenese najodabranijim čovjeku njegove riječi i njegove poruke. Zatim ćemo spomenuti šta mi dobivamo sa tim ako se vježimo za tu poslancu za Koran zatim ćemo spomenuti kako da se vratimo tom Kuranu, šta to znači povrata Koranu i spomenut tačku primjere kako su naši prijedhodnici za koje nam Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže Men fel biman qad mat. ko želi da se povede i ugleda na nekog neka se ugleda na one koju su umrli Abdullah ibn Mesud o svom vremenu govori na one koji su umrli na velikane Azhabe. Zato spomenut njihove primere kako su se oni odnosili sa Korani i Kerimom. Zato vraćamo se i kažemo uz Allahu pomoć. Prvi cilj poslanice koju je gospodar svjetova poslo ovom ljudskom rodu i počastio ga sa njom da izvede ljude iz tame, širka i kufra u obožavanje gospodara svjetova. Kao što smo naveli ajd, Javla Đelešanom kaže, Kitabun enzelna hujlejke lituhriđen nase minadlulumati ilen nur. Knjigu smo ti objavili da bi izveo ljude iz dana u svjetlo. Znači, osnovni cilj jeste, prvi cilj da izvede ljude iz obožavanja bilo čega drugog u obožavanje gospodara svjetova. I tako u skladu s tim treba ishvatiti tu poslanicu i treba to jed obaveza je ljudima koji to znaju da prenesu i da na to ostavljaju težište da izvuku ljude iz tog blata i gliba jer kako Allah dželešan on kaže inna Allaha la yaghfiru ay yushrak bihi Allah neće oprostiti da mu saširk čini i širk pripisuje wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha Ao oprostiće što je ispod toga što su manji grijesi u širka kome hoće Druga stvar koju je želio ono što je došlo jeste uspostava na osnovu toga pojedinca kao ispravne ćelije u društvu poslanik sallallahu alaihi sallam kada je došao, kada me je poslata poslanica krenuo je sa pojedincima u tome imamo i šaret u riječima poslanika sallallahu alaihi sallam bade al islamu gariben počeo je islam sa tođincima kao čudan bio bilo ih je malo prema tome uspostava pojedinca ispravnog čovjeka sa ispravnim srcem sa ispravnim jezikom sa ispravnim dijelovima tijela drugi koji su u pokornosti Allahu uzvišenom 24 sata nakon toga uspostava porodice znači nakon pojedinca dolazi nared porodica i uspostava porodice na stavovima Kur'ana i onoga što je došlo u njemu i nakon toga dolazi uspostava društva osim tih ciljeva Kur'an Kerim je i drugih ciljeva koji su došli ali svi ti oni vode ka jednom to je čišćene čovjeka Od svega što ga može uprljati njegovo srce, njegovu dušu, njegov vrat, njegove dijelove tijela, da bi bio spreman da uđe u tu vječnu kuću koja mu je obećana onima koji se očiste. Kako to Allah dželešanom kaže: وهو الذي باث في الأُمّيين On je taj koji je poslo među nepismene neuke poslanika. Da bi ih podučio knjizi i mudrosti i da bi ih očistio. To jest očistio ih sve, da bi bili spremni da uđu u tu vječnu kuću. يا من سأل أنا عاشق لم أدل أنا عاشق يا من سأل أنا عاشق لم أدل أهوى حبيبا طاهرا في حبه قلب شغل أهوى Šta dobivamo mi Ako se povežemo sa Allahovom knjigom Sa njegovom poslanicom Prva stvar Prva fajda koju čovjek postiže Kada se veže za Allahovu knjigu Jeste Spremanje za džennet i čuvanje od vatre Kao što smo to naveli Druga stvar jeste Ljepota života na ovom dunjalku Naime onaj ko se okrene Kur'ana On neće lepo živjeti čak ni na ovom svijetu kako to Allah uzvišeni kaže lumen a'radan dikri fa inna lahu ma'isatan danka ko se ukrene od moje upute to jest od moje objave živjeće tegobnim tjesnim i teškim životem prema tome dobila ljepotu makar imao i problema na ovome svijetu međutim ljepota života ogleda se u širokogrudnosti u veličini duše u sreći koja se sleva na srce i ostale stvari, kao što kaže Ibn Khayyim u jednoj svojoj knizi opisujući svoga šejh na ibrutemiju kaže tako mi Allaha nisam vidio čovjeka koji ima više problema i koji ima više prijetnji od svojih neprijatelja koji je imao u to vrijeme ali isto tako nisam vidio čovjeka da ljepše živi i da ljepšim životom živi od njega, iako i pored teškoća i problema koje je imao Tako da čak kada bi mi imali problema i kada bi nam bilo teško, mi bismo otišli kod njega i to bi njegovom pričom nestajalo od nas. Prema tome, to je postizanje to u života. I svako ko se okrene, vjerujte braću, primjera za toga ima jako puno, tako da ih je suvišno i nabrajati, da svako ko god se okrene od Allahove knjige, makar imao cijeli dunjaluk, je propol. Sljedeća fajda koju imamo jeste... Čišće je naših riječi naših dijela od svega što nevalja valja, našeg i onoga što je ružno. Zaista je tužno, tužno i opet tužno vidjeti čovjeka osjedio ili vidjeti nenu osjedila, nije se osnovnim adabima i ahlakom u govoru i u radu i ponašanju okitila od onoga što je došlo Allah i njegov poslanik sa njim. Znači to je tužno zaista da prođe čovjeku, a čovjek musliman i svjedoči da nema drugog Boga sam Allaha i zaista ka čuješ njegov govor i njegovu priču to zaista je tužno tako nešto vidjeti da prođu tolike godine da se ništa od toga ne primjeni prema tome čovjek koji se druži sa Kur'anom ima tu fajdu da će očistiti svoj jezik od onoga što ne valja kako to Allah Đelešanov kaže Allah ne voli da se javno govori ili glasno govori o ružnim stvarima U tome vidimo Edeb, ili da Allah Đelešanu odgaja vjernike da svoje riječi odgoje do dovedu u red. Sljedeća fajda koju imamo, spoznaja halala i harama. Naime, čovjek koji se ne druži sa Koranom i sa znanjem kojim je Koran došao, uvijek je u opasnosti da padne u nešto što je Allah zabranio, ili da ne uradi nešto što je Allah naredio ili njegov poslanik. Zato poslanik sa selem kaže, Kur'an je dokaz za ili protiv tebe Prema tome čovjek spoznaje halal i haram I Kur'an je došao i kao takav spušten I dokaze za sve one koji se okrenu od njegovih naredbi i njegovih zabrana Sljedeća fajda onima koji se druži sa Kur'anom Jeste razmišljanje o njemu Kako može biti razmišljanje o Kur'anu fajda? Razmišljati o Kur'anu braćo moja Velika je čast Navećemo uz Allahovu pomoć Riječi Al-Kurtubija u njegovom tefsiru gdje kaže Kurtubiji pošto je Allahova knjiga, ta koja sadrži cijeli šarijat, sve znanosti šarijata, ja sam htio i ulučio da cijeli svoj život posvijetim Koranu i u njega uložim svoj napor i trud, to jest uložim svoje razmišljanje, svoj rad, svoje izučavanje na tu temu. S druge strane, omogućavanje razmišljanja o Kur'anu je blagodat za nas kako će nam to ponovo doći, inša Allah, za u sljedećim fajdama. Sljedeća fajda koju čovjek dobiva, družeći se sa Kur'anom, izučavajući Kur'an, spoznaja istine. I svatanje stvarnosti onakva kakva ona jest. Jer ko se druži s Kur'anom, ne mogu mu se sakriti neke smicalice monafika, Ne mogu mu se sakriti neke smicalice nevjernika koje su jasne za one koji se druže sa Allahovom knjigom, koji ih na taj način prepoznaju. Jer Allah uzvišeni nije ostavio ko razmišlja o Kur'anu, nije ostavio ništa od toga što nevjernici mogu da urade ili monafici, ali vjernik to ne može prepoznati u sredcima koje su koristili nevjernici i monafici u vremenu kada je Kur'an objavljivan radića fajda koju čovjek dobiva jeste fadilet, vrijednost za koju poslanik sallallahu alejhi ve kaže khairukum man ta'allama al-kur'ana wa 'allamahu khairukum naibulisu od vas oni koji nauči Kur'an i poučavaju ga druge i taj koji se druži sa Kur'anom dobiva taj epitet da je najbolji od najboljih ljudi radića fajda koju dobivamo jeste družba sa melec. Kaže Allahu poslanih sallallahu aleyhi ve sellem el mahiru bil Kur'an ma sefaratil kiramil barara Onaj koji dješto uči Kur'an Biće sa melecima remenitim, čestitim Znači Allah či takvom čovjeku Dat da se druži i da uz nika budu meleci A gdje su meleci to je kajr i veričeti svako dobro Sljedeća fajta ko se druži sa Kur'anom Oni koji malo slabije uči Kur'an Dobiće dvije nagrade kako je to objašnjeno u hadisu, U istom nastavku hadisa bi kaže poslanik: "Volladhi jeqra'u al-Kur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa lahu shaqq falahu ajran." Ako uči Kur'an, nači čovjek ili žena koja uči Kur'an s teškoćama i za muškue je ima poteškoća prilikom toga, dobiće dvije nagrade. Kaže imam Kurtubi, dobiće dvije nagrade. Jedna nagrada zbog učenja samog, a druga nagrada zbog teškoće prilikom učenja. Ali, stepeni onoga koji vješto uči Kur'an su iznad svega toga. Znači, neka ne gube nadu oni koji slabije poznaju arapski jezik, i slabije poznaju propise težbida, i neka samo nastave i neka ispravljaju greške, neće biti na gubitku, inša Allah. Sljedeća fajda koju dobiva čovjek koji se druži s Kur'anom, uputa, Allah uzvišeni kada je iz dženneta izveo Adama i njegovu suprugu, obećao je i rekao, Femeni tebahu daj, ko bude slijedio moju uputu, to jest ono što pošalim po svojim poslanicima. Fela jadillu vela ješka, neće zalutati, to jest na dunjaluku neće biti od oni koji lutaju, nego znaju istinu i krenut tim putem. Vela ješka, I neće nesretan biti Neće biti od nesretnika Koji će na sudnjem danu Biti dovedeni u kuću propasti I u kuću belaja i problema Kaže Abdullah ibn Mesud Kako to prenosi imam taberi U svom tefsiru, Abdullah Mesud kaže Allah garantuje Allah garantuje onome ko uči Kur'an I slijedi ono što ima što je u njemu Da neće zalucati na dunjaluku I neće biti nesretan da Akhira zatim je pruči ovaj ajet famani teba hudaya fala yidlu wala yashqa ako bude slijedio moju uputu neće zalutati i neće nesretan biti sledeća fajda od onoga koji se druži s Kur'anom jeste lijek braće i sestre Kur'an je lijek i Kur'an je zamjena za sve ono što rade sihrbazi oni koji znanje nemaju fakuto Allahu zviši kaže on unizlo iz Kur'ana ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'mineen od Kur'ana kaže učitelji od Kur'ana to jest cili Kur'an ono što je lijek i milost za vjernike ima rasprava među učiteljicama da li se ovdje misli na lijek od svih bolesti ili samo određeni vrsta bolesti ono što većina mufessira zastupa je većina učitelja da je to lijek od svih bolesti kako prenosi imam u svoj kafi da se jedne prilike našao u Meki i nije našo ljekara a bio bolestan i kaže učio sam sebi ruke učio sam sebi ruke i kaže primijetio sam izuzetno i čudno djelovanje tako da kasnije sam ostao da ništa nije ostalo od te bolesti koja je bila pogotovo od nekih vrsta bolesti kao što je ujed otrovnica i groznica i tako dalje Kao što se navodi u hadisu Da jedan od ta vina naime U toku noći ujela ga ne, nešto otrovno Neka otrovnica ili akrep ili zmija ili nešto Kao što je to bilo pustni jako često I učio je rukju Kasnije kad su ga pitali zašto Kaže da ime Imran ibn Husayn Prenio od Allahova poslanika ala, Da nema ruki Osim od uroka I ujeda otrovnica Prema tome Kur'an je lijek I zamjena za sve ono I ovom prilikom koristim da kažem Onaj ko Kur'an kao lijek za nešto što nije lijek ili mala fajda od toga puno veća šteta od nekakvih zapisa, idenja sirbazima, vraćarima, ogledanjima, ta je zamijenio ono što je puno bolje za nešto što malo ili nimalo ne vrijedi. Sljedeća fajda koju dobiva onaj koji se druži sa Kur'anom braćo i sestre učvršćenje Kod nedaća i neprilika i teškoća. Zato kad su nevjednici rekli Allahovom poslaniku, zašto se Kur'an ne spusti jednom sav? Kako to Allah Želšanu prenosi njihove riječi. A uva kala alladina kefaru, leulā nuzilal Kur'anu dumnatan vāhida. Kažu oni koji nevjeruju, zašto Kur'an se ne spusti odjednom? Kedālika li nuthabitabihi fuādak. To je zato, kaže Allah džlašanovi, to je tako, Allah odredio iz svoje mudrosti da bi učvrstio tvoje srce. Da bi učvrstio tvoje srce, zato Kur'an je taj koji učvršćava srce onih koji su na Allahovom putu i koji se druži sa Kur'anom. Zato ću ovom prilikom reći. Ubijeđen sam i siguran da svaki ona ili svaka ona koja je krenula Allahovim putem pa zatim posustala. Sigurno ako pregleda svoj život neka stane i neka razmisli ili onaj koji ih poznaje neka stanu i neka razmisli da se nisu dovoljno vezali za Kur'an nisu se dovoljno vezali za Kur'an a Kur'an je taj koji je Allahovo užeh putem kojih se izlači izlači se iz belaja i problema koji se nalazi na ovom dunjaluku po pitanju vjere zato ko se veže za Kur'an uz Allahovu pomoć to je uže koje neće popustiti ali ko se veži za nešto drugo za neke organizacije ili za ovoga, ili za nekog čovjeka ili za, ovoga, ili za ono sve to brzo popušta i brzo se ruši sljedeća fajda ko se druži sa Kurhanom jeste spas ili pojašnjavanje sumnji koji unose oni koji unose sumnju u vjeru znači bilo kakva sumnja da se desi ili bilo kakva sumnja da su u nese od strane nevjernika ili od strane novotara oni šta imaju lijek za to i imaju za to rješenje kako to Allah dželle jasno kaže ulajtunake bimesal illa jinak bil hakki wa ahsana tafsira nećete doći ni sa kakvim primjerom tako da bi poništili tvoju vjeru i da bi unijeli nekakvu sumnju u nju a da mići nećemo doći sa istinom i sa i najljepšim tumačenim za to, pojašnjenjem u koje ne ostavlja riječi za onoga koji je donio tu šubhu. Zato kažu učenjaci, nikada ne dođu u novotari u vjeru, s nečin, a da to s čim su došli ne bude dokaz protiv njih. Prema tome svaki put, kada neko pokuša nešto od toga, ova Allahova vjera je teška i ova Allahova vjera je jaka i odbija od sebe te stvari, samo je pitanje koliko mi od te vjere poznajemo. Sljedeća fajda ko se druži sa Kur'anom jeste da će mu Kur'an biti šefađija na sudnjem danu. Kako to p.s. kaže Iqra'ul Kur'anah učite Kur'an fa'inna hu jehti jeumel qiyamati šafia mušaffa'an li ahlih jer on će zaista doći na sudnjem danu kao šefađija i bit će mu prihvatjen njegov šefaat za one koji su se sa njim družili. Sljedeća fajda koju čovjek dobiva sa Kur'anom i druženjem sa njim smirenost i blagoskod koja se spušta na srce i na ono što je oko njega kako kaže Imam Buhari u svom sahihu babu nuzulus sakinah wal malaika poglavlje spuštanje smirenosti meleka kada se uči qur'an kako kažu učenjaci fi kul buhari fi abwabihi aw fi tarajmihi ono što Buharia želio reći sa hadisom je u njegovim poglavljima Zatim je naveo hadis od Usajda ibn Hudajra Gdje kaže da je jedne noći učio Kur'an u svom palmnjaku U noćnom namazu učeći suru Bekare A pored njega je bilo njegovo dijete i konj privezan I odjednom dok je on učio suru Bekare Konj je počeo da se trza I on bi prekini, konj bi se smiri Ponovo, kad bi učio Kur'an, konj bi ponovo pođeo da se trza On prestane I tako nekoliko puta je uradio I onda kad je završio suru, prekinuo namaz, pobojio se za, za djete da ne bi ga konj zgazio, pomakio je i pogledao je ka nebu i ugledao je oblak na kojem vidu kao svjetiljke. Kada je utro osvanilo, otišao je do Allahova poslanika, sallallahu ala se nam da ga baviste o tome šta je video, pa mu je rekao poslanik, uči, to jest zašto nisi nastavio da učiš Kur'an? Kaže Allahov poslaniće, pobojio sam se za svoje dijete, kaže zaista su to bili mereci koji su se spustili zbog učenja zbog tvog učenja Kur'ana Sledeća fajda koju dobiva onaj koji se druži sa Kur'an i jeste da raspoznaje svoje neprijatelje od prijatelja zaista Kur'an nije ostavio nevjernicima, ni munaficima ni jedno svojstvo, a da ga nije pojasnio sljedeća stvar jeste sela ili nagrada koju dobiva kako kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem za svaki harf Biće jedno dobro, a svako dobro je po deset puta. Ne kažem da je alif, lam, harf, nego je alif, slovo, a, lam, slovo, mim, slovo. A sljedeća stvar jeste beričet koji musliman dobivaju. Učenjem Korana i družiči se sa njim, kako toleršano kaže kitabu, Enzelnahu Mubarak, knjigu koju smo mi ispustili, koja je Mubareč knjiga. Međutim, da bi tola Allahova knjiga bila Mubareč, Treba da se otvara čita i pokuša se razumjeti kako ćemo to pojasniti uz Allahu pomoć u sljedećoj tački, a to je pojašnjenje kako da se vratimo mi Allahu i knjizi na koji način. <mim> Ya men yafu ighfir dhanbi wa ajib qalbi hina yulabbi ya men yafu ighfir dhanbi wa ajib qalbi hina yulabbi ya, ya zanbih, qalbih, hina Kako izgleda povratak Kur'an Braćo i sestre Prvo što treba i kako treba da izglede naš povratak Jeste osjećaj Da ta knjiga koju mi imamo u rukama Je poslanica gospodara svjetova Knjiga koju mi čitamo Je poslanica gospodara svjetova Koju je poslao preko najodabranijeg maleka Najodabranijem čovjeku I sam taj osjećaj Budi u čovjeku jedan osjećaj Koji ne može da ga zamijeni ništa drugo i koji budi važnost te knjige u životu muslimana prema tome osjećaj da je taj knjiga gospodara svjetova sljedeća stvar kako treba da da da izgleda povata Kur'anu jeste osjećaj da svješto se spominje u Kur'anu od naredbi zabrana pouka poruka odnosi se lično tebi i nikome drugom svaka naredba Svaka zabrana, svaka pouka, svaka priča, svako ukazivanje, znaj da se tebi obraća i da od tebe traži. Kako kaže Abdullah Mesud i Abdullah Nabas i drugi ashabi, kada čujete u Koranu, ja i u Hladina, amenu, ovi koji vjerujete, dobro slušajte ili je naredba, ili je neki hajt pa vam ga vaš gospodar naređuje ili je neko zlo pa vam ga vaš gospodar zabranjuje prema tome taj osjećaj treba da bude kod čovjeka, a ne da je to neka knjiga koja ne tiče se njega ili da je to neka knjiga koja je samo zbog beričeta ono ima beričeta i učiti ga treba mi ćemo spomenuti da je to jedan vid povratka ali taj povratak Pravi vid tog povratka jeste taj osjećaj da ti naredbi to što ti čitaš odnosi se na tebe i biće dokaz za ili protiv tebe kako to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže walquranu hudatan laka au alejk, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Sljedeća stvar kako treba da izgleda povratak Allahovog izida jeste čitanje, razmišljanje, podučavanje i radom po tome znači čitanje treba što više oživljavati meščide mektebe sa izučavanjem Korana Koranskog pisma da bi ljudi mogli da čitaju Allahovu knjigu zatim da se olakša značenje toga nažalost ljudi ne shvataju ili bar primjetno da mnogi od ljudi ne shvataju šta znači saznavati nešto o Allahovu knjizi da je to cilj u suštini dijalad Želešanu kaže Lijededbaru ajati, da je tu knjigu spustio da bi oni razmislili o njenim porukama, zatim da je podučavaju i da rade tome. To je povratak Kur'ana onaka kakav jest, ali mora biti ti stepeni. Prvo naučiti čitati, zatim razmišljati, razumijeti šta se želi reći, razmišljati, međutim još jedna stvar je vrlo bitna, to razumijevanje Allahove knjige mora biti u svjetlu onoga kako su to razumjeli ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prve generacije u suprotnom nema hayra u tog svatanja jedino je to ispravno svatanje kako kao što naveli predao Abdul Lajm Mesuda man kana mustanna falyastannu biman qad mat kobod se zasuga dana nekoga i neka se ugleda na one koji su već umrli to jest ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem srećestvar pa da Kur'anu izgledao bi pozivanjem ka njemu Jedne prilike sjećam se u Pakistanu čini mi se Jednom od velikih gradova bila je bila velika konferencija o vjeri i vjerama i tim stvarima Jedan od prisutnih je predstavio Islam i Kur'an i ono što on donosi sa sobom za ljudski rod Jedna od prisutnih koja je bila prisutna i učesnica tog skupa Koja nije bila muslimanka ustala je nakon tog skupa i rekla Vi muslimani ste najveći zločinci danas Zašto jeste uskratili svijet od toga što je donijela ta poslanica? Ona je to rekla tako, ima ljudi koji pozivaju, ali kažem u suštini, pozivanje druge ka tom Kur'anu nakon što ga mi svatimo, proučimo, radimo po njemu i onda pozvati druge. Sljedeća stvar koja nam se postavlja sve ovo, ključ, ključ za sve ovo što smo smjeljali, pa vratak jeste arapski jezik, braće i sestre. Arapski jezik je stvar koja nam jezik, braće i Čija se važnost, čija se bitnost u životu muslimana mora vratiti. I oni koji znaju i poznaju tu stvar, obavezni su to da šire svijest o tome, jer to je neophodan ključ. Prvi muslimani, kada su ulazili i osvajali gradove, nisu ljudima prevodili knjige, nisu ljudima prevodili Kur'an, nego su ljude učili arapskom jeziku. I to je osnova. I Allahova vjera ne može se danas ili ti se ikad mogla na pravi način spoznat osim na tom jeziku i to je osnova i to treba buditi svijest u ljudima o važnosti toga je prije muslimani znali arapski jezik, bilo je najobičnija stvar da ljudi znaju arapski jezik međutim ovo što se desilo sa umetom odvojili su ga i od arapskog jezika da vladu zručanom pomogne i povrati ta jezik u muslimanske redove sljedeća stvar koja je bitna povratka Kur'ana jeste postepenost u tom povratku Ne odjednom o lahko po lahko. Ako navikni se prvo Na učenje Kur'ana Odredi sebi jedan dio Nakon tog, nakon te odredbe Kad odredi sebi jedan dio vračaj se malo pomalo Kad prođeš osjetiš da si to uzo I da si to prihvatio Da to ne prestaje teškoća Doći će malo pomalo za lahovu pomoć Da ćeš ti osjećaš da hoćeš još I nakon toga uzlaho u pomoć idzieć dalje i dalje, ali ako uzmeš se odjednom bojat se je da to ne mogneš podnijeti i nakon toga da to ostaviš. A kako Poslanik sallallahu alejhi kaže, khairu al-amali adwamuha wa inqalan. Najbolja dijela su stalna, konstantna, znači makar bila i mala. Sljedeća stvar koja pomaže prilikom povratka Kur'ana jeste osjećaj blagodati Allahove što nas je podučio i mogućio nam da Polučavamo Kur'an ovdje ima jedan lijep citat od imama Kurtubija koji ćemo nažalost morati se ostati zbog vremena koje nas pretiče. Sljedeća stvar prilikom povratka Kur'ana jeste da čovjek sebi odredi vremena. Poslanik se sa nam kaže u hadisu koji biljež muslim, pomozite se početkom dana, krajem dana i dijelom noći. Znači čovjek sebi da odredi vrijeme, u to vrijeme čita Kur'an, lakše je nego da ga čita s ovej sonej strane, znači odredi sebi dio, odredi sebi vrijeme, nakon toga navika će dolazi i postaće u njegov stalni dio i kada se zagubi to ili ne uradi, osjećat će da je izgubio nešto zaista vrijedno i nešto veliko. I naravno ne smijemo zaboraviti Dovu, Dova je ta koja pomaže i neka ne posustane onaj koji krene tim putem uz Allahovu pomoć, neće se pokajati, inša Allah. I ostalo nam je još e, posljednja tačka koju smo rekli da ćemo spomenti primjer naših selefa u odnosu sa Kur'anom. Najbolji primjer kako Allah šanon kaže la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, bi istemlu poslaniku najljepši primjer. Bilježi nam imam Muslim hadis. A Al-Albani sada znači nasve im stavio ga je u prvom džuzu vjerodostojnih hadisa gdje kaže Bila radijallahu anhu da došuo kod poslanika selam da ga probudi na sebra pa je vidio poslaniča selim da plače, toliko da je smočio odiću pa ga je Allahu poslaniče obavijesti me zašto plačeš. kaže obilale spuštali su me noćas ajeti teško onome koji prouči a ne razmisli o njima inne fi halki sema vati vol ard vahtila fil lejli val nahari la ajati li olil bar zaista u slaranju nebesa i zemlje iz meni dana i noći ima ajeta za one koji povuku primaju sljedeći primjer imamo primjer radi koji je s ajetom razmišljajući onjemo prove o njemu, cijelu noć ponavljajućja. Želi je da proveden noću i badeto i počaoje sa duzo manme želeći daga završi, ali počeo je sa rijećma anme je o čemu oni jedni i druge zapitkuju. An neba ili avim o volčanstvenoj vijesti, to jest to vjesti da ima džennet, da ima džahennem da ima sudni dan, da ima kaburska patnja i kaburski kabursko iskušenje o čemu oni zapitkuju o tim stvarima sumnjajući da ima Omer radijallahu anhu, razmišljajući o tim stvarima, kaže da je proveo cijelu noć punavljajući samo taj ajed Omer radijallahu anhu znao se razboljet zbog samo jednog ajeta kad je naišao i čuo da Allah rašanu kada je rekao i govorio za nevjednike na sudnim danu, zaustavite ih oni će biti pitani. Omid je s tevom mjesec dana se razbolio tako da su ga obilazili. Jedan od velikana sahaba kada je čuo Allahu ajet gdje Allah kaže Ko je taj koji će Allahu dat dug ili kredit? Kaže Allahu poslaniče, Allah traži od nas kredit da udjelimo on gospodar svjetova. Kaže poslaniče sallallahu a sellem da Želeći da vam poveća da ređe I da vam oprosti grijehe Kaže Allahu poslaniče Uzimam te za svjedoka Da sam svoju baštu, svoj palminja Koji sadrži šest stotina palmi Dajem to Allahu i njegovom poslaniku Ne zaboravite da u to vreme Alija radijallahu anhu kaže Da je po cijeli dan radio Za šaku datula Odnosno hurmi On daje zbog jednog jedinog ajeta Šest stotina palmi Kaže se za Sejda Kutuba, Allah mu se smilovo, da dok je bio u zatvoru jedne prilike, uveli su kod njega pse koji su bili dugo izglednjali s namirom da urade s njega ono što je poznato. I kažu jedan od tih koji je bio, kasnije se, kako kažu, pokaju nakon toga, uveli su i zatvorili vrata, i Kutub nije prestao učiti Kur'an. I kaže je taj koji je bio prisutan, da psi koji su bili jednostavno samo sjeli ništa mu nije bilo kutub, Allah da mu se smiluje nije prestao učiti Koran Ebu Hureyre radijallahu anhu imao je jednog slugu Ebu Hureyre radijallahu anhu imao je slugu i kaže učenjaci kako navodi imam da Dehebi u svojoj knjizi da su podijelili noć u tri trećine jednu trećinu bi staje on drugu trećinu njegova žena a treću njegov rob tako da kuća Ebu Hureyre cijelu noć nije prestalo u njoj da se uči Kur'an. Primjera jako ima puno. Zato ćemo ovo inshallah zapečatiti ovo predavanje sa predajom Aliya radijallahu anhu koji bilježi Imam Tirmizi, je kaže Ali radijallahu anhu Kitabullah fihi naba'u man qabl ma qablakum. Wallahu imaju yu'vesti onoga što je bilo prije vas wa khabaru ma ba'dakum. Jo bavjest ono što će biti posle vas wa hukmu ma bainakum. I propisi za ono što je među vama. وهو الفصل ليس بالهزل اوني استينا ني نيكاكوا شالا منترا كهو من جبار قسمه الله كجا i zo holosti Allaha ce ga unichtiti. Wa man ibtaghal huda fi ghayrihi adallahu. Allah. Ako traži uputu u nekom drugom, Allah će ga uzabladu odvesti. Wa huwa hablullahil al matid. On je Allahova čvrsto uže. Wa huwa adh-dhikrul hakim. On je mudra opomena. Wa huwa On je pravi put. On je taj koji čuva narovi ljudi odnosno njihova htjevedan ne zalutajuwala tehlukkuwala tehfu bihil ara i mišline se ponjemo ne razilaze wala teltebisu bihil alsun i jezici nikada ne mogu da prestastan u sanimwala jehluk an ketveti rad nikad ne postjene zanimni wala tenkadi jaajaibuhu i nikada ne prestaju njegovi znakovi i njegove stvari koji su otkrivajuwala ješve u minholo ulema niti da se mogu zastiti učeni man qala bihi sadadeq. Ko kaže Kur'anom, to jest ko govori Kur'anom i prenosi što je Kur'an rekao istinu, govori Vomen hakeme bihi adal i ko sudi po njemu, pravedan je Vomen amile bihi uđir, ko radi po njemu nagrađen će biti Vomen daje lehi hudje ila sarati mustaqim Ako poziva ka njemu, biće upućen na pravi put La ta'anahu mimma ta'anavna pa kullu alamina a'anjam La To je ono što smo željeli večeras i što nam je Allah džele šanu otvorio od ovoga. Kažem, ovako jedan rob da govori, Allahu on govori je teško. Da nam džele nas pomogne i Allah uzvišeni najbolje zna nakos. فيا من قد تمر هنا لتقرأ هذه الذكرى تذكر إن تكن حرا بأنا لم نذل أسرا ونفق